El Carrer Aguinha, unitatea, Atarian, bat. Arratsaldeon guztioi, gaur herrian bolobolo dabilen gaiari buruz hitz egingo dugu. Udalak laster ezarriko duen saborra biltzeko atesateko sistemari buruz alegia. Horretarako hemen ditugu bere eta Goldo herrikideak. Zein da zuen iritzia? Has da dila naiduena. Ni saborra biltzeko sistema berriaren alden nago, datuak ikusgarriak direlako batetik, atesateko bilketa sistemarekin birzikklatu daitekeen zabor kopuruak izugarri egiten dugora. ehuneko larogeitik korako gaikako bilketa lortzen da. Baina, ez hori bakarrik, emaitza positiboak ere bere halakoak dira, sistema ezarri eta hurrengo hilabbetean nabaritzen dira. Bestetik, askoz gutxiago kutsatzen du kutsadura gehiena ondakinak nahastetik dator. Eta atesatekoarekin, ondakinak nahasien ateratzeko aukerarik, ez Hondakien nahasketak dakarren kutsadura arazo guztiak gainditzen dira. Nik nahiago dut orain arte bezala jarraitu. Hasteko, oso desor oso egiten zait, hainbeste zabor desberdin zailkatzea, etxien ez dagoa torretarako tokirik. Gainira kalea zintzilikari osbeteta egongo da, eta aurretik herria oso polita espazen, orain, zabor poltsa betea? Sikin itxura hartuko du, eta ipatutakoa gutxi balitz, kalia hainbeste zabor batera egon da sekulako kiraatssa egongo dela iruditzen zait.